Və sonra İmam Buxarə Rəhmanullah, yəni üçüncü yəni bölməyə başlayır və buyurur ki, mən rəfə əsodəhu bil elm, deyir ki, öz e, səsini elmdən qaldırır, yəni e, elmi, məsələni uza sözlə söyləyir. Və burada Allah bin Amrü bin Asrə radiyaların həlsiz ki buyurur ki, Təxəlləfən nəbiyyü s.ə.v. fi səfrətin səfrəni qadraqna və qad irhaqatna əssalatun və nahnu tawadda feja'alna lamsahu ala arjulina fanada bi ala saudi waylun lil aqam minan nar marratayn burada buyurur ki yani Elmə aid olan bir şey, yəni elmi uca səslə çatdırmaq. Burada Abla bin Amur bin Asradi olan hənsin gətirir ki, sahibə buyurur ki, biz deyirik, səhvərlərin birində, yəni Peyğambər səhvələ ilə səhvərdə idik və e, Peyğambər səhvələ bizdən müəyyən e, məsafə arxaya çəkildi, yəni arxada gələsi oldu. Çünki bu da Peyğambər s.ə.v-in adəti ilə bağlı idi ki, y. Peyğambər s.ə.v hər dəvə səfərə çıxanda zövcələrindən birini aparırdı və şəx ki, y. müəyyən səfərin vaxtını o öz əhli ilə də yanbayan, yenicəki rivayətlərdə gəldiyi kimi. Və buyurur ki, Peyğambər s.ə.v-in bizdən müəyyən məsəf arxaya çəkilmişdi və gəlib bizə çatanda artıq namazı çatmış, namazın vaxtı yetişmişdi və biz dəst namaz alırdıq və əyağımızın üstünə, yəni məhz çə məş çəkildik və peyğəmbər bunu gördü və uca səslə qışqırdı ki, vay olsun o toplara ki onlar, yəni toplara onlar, yəni dabanlara, qədəmlərə ki onlar odda yanacaqlar və bunu 2 dəfə, 3 dəfə təkrarladı. Və həqiqətən bu hədisin özünü İmam Buxari dəstəmaz bölməsində, yəni geniş, yəni açıqlayır və ə, burada isə hikmət Yəni, nədədir, nə, o, hikmət ondadır ki, məhz Peyğəmbər s.ə.v görəndə ki, bir neçə sahabə, yəni, ə, əyəqların üzərinə məhz çəkirlər və burada rivayətdə açıq-açıq göstərilir ki, əyəqların üzərində, yəni, xov və yaxud da başqa bir şey yox idi. Onlar birbaşa yalın əyəqların üstünə çəkirdilər və Peyğəmbər bunu gördü və bildirdi ki, vay lünün aqabi və minənlər, vay olsun o ə, topuqlara ki, onlar yaxud da, ayaqlara ki, çünki bir rivayətə gəlib ki, ayaqlar qədəmlərik ki, onlar yan yəni, odda yanacaqlar və bunu iki dəfə, üç dəfə təşrar etdi. Və ə, dördüncü cü bölmədə isə İmam Buxarə rəhməhullah belə bir bab gətirir ki, bab qaulul müheddid hadəthənə və xətnənə və anbənə. sözü ki, Bizə danışdılar, bizə dedilər, bizə bildirdilər və bizə xəbər verdilər və bu da o deməkdir ki, e, Peyğambə Sələm hədislərini yəni sahabələr, e, tabinlərə çatdırıq və yaxud da sahabələr özləri rivayət edəndə onlar ya deyirlər ki, Peyğambə Sələm dedi, ya e, qıssanın şahidi ilə deyirlər ki, biz gördük, və onlardan sonra çatdığına deyir ki bizə danışdılar, bizə dedilər, bizə xəbər elədilər və ə, bu ləfzlərin hamısının Sufyan ibn Uyeynə, yəni istifadə edib və Humeydi rəhməlla buyurur ki, yəni bu ləfzlər hamısı eyni hökmdədir. Yəni əslində, əslində, yəni ə, hədisin mustalah ilmində, yəni İslam şəriətində, yəni mustalah ilmi var, yəni hədislə bağlıdır. Bu oğrda ayrıca bölmələr var. Haddətən an ban axbarana və bəzi alimlər, yəni, bu ləfslərin zahiri, yəni tələffüzünə görə hansı ə, rivayətin hansının daha üstün olduğunu göstərir. Yəni indi ləfslə baxın. Əgər kimsə deyirsə bizə xəbər verdilər, bizə danışdı və kimsə deyir ki, mən eşitdim. Zahirən hansı üstün gəlir? Mən eşitdim. Və ya da kimsə deyir ki, mən şahid oldum. Bəyətdə birnə də deyilər ki, bizə dedilər. Yəni hansı üstün gəlir? Şahid olmaq. Ancaq yəni bu ləfslər, yəni müstalah elmində, yəni zahiri termin kimi özlərinin hələsin öz, yəni hökm var. Ancaq İbn Əy İmam Əl-Humeydidir. Yəni, o İmam Buxari rəhməhullahın yəni şeyxlərindən olub və bildirir ki, İbn Əynədə bunlar hamısı yəni bir yəni hökmündə idilər. Yəni, hamısı məqbul, səhir, yəni rivayətdə, yəni salidirlər. Əgər ki, o danışanlar, o deyənlər, əgər ə, onlar ə, tədlis edənlər deyilir, bu da artıq yəni, mustanah elmidir. Və ə, bu bölmənin, yəni müəllif İmam Buxar Rahman Allah yəni, bunu gətirir və ikinci rivayətdə isə Məli Abdullah İbn Ömər radiyallahu min rivayətini gətirir ki, Deməli İbn Ömər radiyallahu anhu buyurur ki, qāla Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm: "İnna mina şecari şecratan la yasqutu wərquha və innaha məthalu l-muslim. Fahaddithūni mā hiya?" Fə vəqə an-nəsu fi şecr al-bawādi, Abdullah: "Vəqə fi nəfsī annə nəxlə nəxla fəstəhəyitu, thumma qāla: "Haddithnā mā hiya yā Qal: "Hiya an-nəxlatun." Və İbn məşhur hədisdir. Yəni bunun e, şərhləri artıq e, müasir alimlərdən bir neçəsi, yəni bu hədsin, yəni ayrı-ayrı şərhləri, yəni önəmli fikir verib və bunlardan bir də Şeyx Abdurrazak ki, ayrıca bu barədə onun, yəni risaləsi var. Yə, İbn Ömər rəziyallahu anhu ki, yəni bir gün peyğəmbər sallallahu bildirdi ki, həqiqətən də e, ağaclardan elə bir ağac var ki, onun yarpağı tökülmür. Və onun da misalı deyir müsəlmanın misalı kimidir? Və Peygamysən bildirdi ki, və mənə danışın, görürüm, hansısa ağacdır o? Və e, İbn-Əmər deyir ki, insanların qəliblərində e, çöylükləri, yəni səhralıqların ağacları gəldi. Yəni, oradakı ağaclardan hansıdan fikirləşməyə çalışdılar və deyir, mən isə e, bildim ki, qəlbimə düşdü ki, o, yəni, xurma ağacıdır. Və deyir, utandım, utandım və sonra dedilər, ya Rasul Ola, bizə deyir, görəyə, hansısa ağacdır o? Peygamysən bildirdi ki, o, yəni, xurma ağacıdır xurma ağacıdır. Və bu hədisdə, yəni bildiyimiz kimi, yəni İmam Buxari bəyt eləyir hədisi və hədisdə ümumiyyətlə e, bir başı olaraq müsəlmanla ağacın, yəni müqayisəsi göstərilir. Yəni xurma ağacı müqayisəsi və bu da o deməkdir ki, yəni insan bir şey nəysə oxşadırsa, şərt deyil ki, o bütünlüklə ona oxşasın. Çünki insan heç bir cansızlara heç bir müqayisədə olunmur. Yəni, insanda olanlar, heç bir cansızlar da müqayisə olunmur. Ancaq burada Peyğəmbər s.ə.v həmən ağacı oxşadmaqda bir neçə hikməti var idi. Və o rivayətlərin birində e, hansı şiir, başqa rivayətləri gəldi ki, əcəli şəfəsən bildirir ki, bərakətu O ağacın bərakəti dil müsəlmanın bərakəti kimi. bir rivayətdə gəlib ki, lə yaskotu li müminin dəva təndir, o ondan deyir, heç bir şey düşməz, heç bir yarpağı zədin düşməz və ilə də dil müsəlmanın heç bir duası yəni boş keçməz, zay getməz. Və ümiyyətlə isə, ümiyyətlə isə e, biz e, bu hədsə baxanda görürük ki, Eyy Peyğəmbər sallalləmin, yəni, dəvətin üslublarından Peyğəmbər sallallə ilə insanlara nə isə başa salmadan ötürü Peyğəmbər sallallə ilə e cürbəcür e, üslublardan istifadə edirdi. Yəni bir gün Peyğəmbər sallallə yerdə xətlər çəkirdi. Hansı ki, hamımız bilirik ki, bir gün Peyğəmbər e, düz xətt çəkir və qıraqlarında xırda-xırda xəttə çəkir və buyurur ki, bu dil sırat-ı Qalan xırda yolların üzünə kimlər oturub Şeytan. Və hər şey qapının düzəndə öz, yəni şeytan oturur. Və hikmətə baxın ki, Peyğambər s. s. -s, -s həmən xətti axıra kim çəkir? Amma xırda xəttləri isə balaca balı çəkir. Və bildir, o bir birbaşa ona davət edir ki, yəni həmən yollar çox getmir. Onlar axıra kim olan yol deyil. Sadəcə yolun əvvəlində, yolun əvvəlində sənə şeytan onu gözəl göstərir və sən o yola yönəlisən, bir müddət məsabdan sonra görürsən ki, yol nədir? Yoxdur, təmirdədir. Məzib o zəna da qaydəsən təzən həmən əhlüsünəliyə olun, əgər ki, Allah səni müvəffəq eləsə. Və başqa bir hədsə Peyğəmbə Salsəlləm sahabələrə sual ərzə edir. Deyil, bilirsiniz ki, müflis kimdir. Bu, bu hədsəki kimi. E, eyni ilə bu hədsəki kimi. Və bu da Peyğəmbə Salsəlləmin yəni, dəvətin üslublarından idi. Və eyni zamanda e, bu cür e, dəvətdə misallar çəkmə eyni zamanda da Quran-ı kərimin də üslubudur Hansı ki, İmam İbn Qeymrahım Allah buyuruyor ki, Quran-ı Kerimdə Allah subhanahu wa ta'ala 43-ə yaxın misal çəkir. Və başqa ayda Allah tala buyuruyor ki, o misalları yalnız ağıllılar, yəni bilənlər dərk eləyər və bir çox sələf o ailəri oxuyan, o misalları başa düşməyəndə ağlayırlar ki, biz o başa düşənlərdən, bilənlərdən deyilik deyə. Və bu ağacla bağlı biz bircə ayrə, yəni buna münasib gətiriblər ki, yəni Allah Subhanahu İbrahim surəsində buyurur ki, e, deyir: "Əlem tara e, kayfa daraballahu məsəlan kalimatan tayyibatan kəseecəzatan tayyibatan asluha fa bədənu fafora fi səmâ, tuti ukulə Allah Subhanahu buyurur ki, məgə görmürsən ki, Allah Subhanahu gözəl sözü gözəl ağacla müqayisə edir və Ədir e, tut u tu, kula kulləhinin bi izn rabbia. Fədir haman hər dəfə öz meyvəsini neyir? Öz meyvəsini verir. Və burada ə, gözəl söz nə sözdür? Ləiləla kəlməsi. Və gözəl ağac nə ağacıdır? Xurma ağacıdır. Əgər xurma, ağacıdır. Əgər, xurma ağacı ilə burada peyğəmbər əsasən müsəlmanı müqayisə eləyibsə, biz inşallah müqayisəyə qayıdacağıq. Qaydaq ə, Allah talan ayəsində ləiləla kəlməsi ilə də, çünki Kəlimətun təyibar mütləqən olaraq nə sözdür? Lə ilahla kəlməsi. Lə ilahla kəlməsini biz həmən xurma ağacla müqayisə eləsək, bir çox müqayisə prinsiplərini toxuna bilərik. Məsəl üçün, xurma ağacını tumunu əkdən yerə və tumdan çıxan ağac qalın olur, nazir olur, zəif olur? Zəif olur. Zəif olur. Və eyni zamanda lə ilahla kəlməsi deyən insan, İslama girir, imanı çoxdakı kim oluyorsa yenə zəif olur zəif olur. Həmən ağac, həmən xurmanın tumundan böyüyən ağac, o nazik olduğu kimi onu hər dəfə sulamağa ehtiyacı var yoxsa yox. Eyni zamanda da ləyləh özünü. Yəni o əkdiyin, sən əkdin. Ağac çıxdı, getdin, gəldin. Gəlin ağac qalacaq, qalmayacaq. Qalmayacaq. Allah bil, bəlkə qurtquş gəb Ancaq ki Ləyla kəlməs o cür. Sən Ləyləla desən, sən İslam'a kifayət eləsə də belə, sən mömin salisə yoxsa yox. Yox. Həqi müsəlmanırlı olsa yoxsa yox? Yox, hətta o ləhləlarının tələb etdiyi əməlləri yenə yetirməyə qədər. Və həmən tüm, ondan yetişən ağac suya ehtiyacı var? Var. Eyni ilə də həmən o ləhlə kəlməsinin. O, hər dəfə onun sulanmağı, böyüməyə nəyi var? Ehtiyacı var. Əgər o su ilə böyüyürsə, qüvvətlənirsə, qudaqlanırsa, e, onun gövdəsi əmələ gəlirsə, Ləylala da nə ilə gəlir? Salih əməllərlə, itaətlərlə aydındır. Əgər e, həmən ağacın tufandan, küləydən qorunmasına ehtiyac var, yoxsa yox? Var. Çünki bir bazı küləy olsa o qorunmasa nə olacaq? Əyilib qoracaq. Eyni zamanda da ləylala kəlməsinin tufanın, küləydən yox. Şübhələrdən, şəhvətlərdən qorunmasının ehtiyacı var. Əgər onun e, külərdən e, qorunması, çoğundan, yağışdan, sərdən qorunması hasadla ola bilərsə, hər həzə maniyyəndə ola bilərsə, ləyləlanki nə ilə olmalıdır? Zikir, ibadət, öyrənmək, əməl etməklə, aydındır. Əgər həmən ağacı biz tərk eləsək və onun e, alaqlar, o kol-kos gəlib onun üstünə dırmaşsa, onu inkişaf elətdirəcək, yoxsa yoxdur. Xey, eyni ilə də ləyləla, əgər sən ləyləla kəlməsi dedin və heç bir əmər eləmədin, öyrənmədin, maraqlamadın, bilmədin, sənin ləyləlan böyüyür, böyümür, böyümür. Və bu da o deməkdir ki, sən ləyləla deyəsin, İslam'a gəldinsə, o sənə yetmir. Sən dini öyrənməyə, bilməyə çalışmalsan, sən orada haqqdan üz döndərməli deyilsən. Yəni Leylala nəyi tələb edirsə eləməlisən və nədən çəkincəni edəmsə, çəkindirməlisən. Nə ki sən orada onu kolç oğlu çolsam, təmin edisən niyə görə? Çünki o kolç onu bağbatıb yeyəcək və eyni zamanda da şübhələr, şəhvlərdən, asillərdən o cür. <coughs> Əgər sən öz Leylalağı şübhələrdən, şəhvlərdən, o həmin ağac kimi o kolç ki, ki, ki, onu yeyn kimi sən də Leylalağı kimlər yiyəcək? Həmən o şübhələr, fəsadlar və, və s. aynındır. Və eyni zamanda həm hər dəfə o sənin o e, ağacılıq, sulib ona rəayətə ehtiyacı olduğu kimi sənin də ləhlələrin nəyə ehtiyacı var? Rəayətə, qayğıya, xidmətə. Və qeyd etdiyimiz üçün, əgər onun e, rəayəti o çöllərdən təmizləmək, böcəklərdən təmizləmək, vaxtı vaxt nə dərmanırma, ona sulama, diblərin təmizlənməyə, nədirsə, sənin Leylala kəlmənd o cür. Onun da hər dəfə e, zikrə, ibadətə, təlimə, öyrənməyə, öyrətməyə, əməl etməyə ehtiyacı var, ehtiyacı var. Və eyni zamanda baxın görün ki, Allah sənal buyurur ki, tuti ukulakule iynin biyin rabbia. Həman ağaç hər bir vaxt öz nəyin verir, bəhərsini verir. Və eyni zamanda da həmən ləhlə kəlməsi. Ləhlə kəlməsi də hər bir vaxt insana nəyin verir və hərəsin. Başına çətinlik gələndə nəyin yiyir? Səbr edir. Səvab var yoxsa yoxdur. Başına sevin gələndə şükür edir etmir. Səvab var yoxsa yoxdur. Aydındır. Və ən gözəl müqayisəsi budur ki, yəni o ağac hər bir vaxtı istifadə yararlı olduğu kimi sənin də ləhlələn həmişə nədir? Öz faydasını, neymətin, bərəkətin verir Aydındır. Yəni başa gələn çətinliyə şükür edirsən, Allah sübhana sən əvəzinə səbabını verir. Əgər sən başa gələn nemətlərə şükür edirsən, şükür edən bəndələrdən olsan, Allah sübhana o şükrünün şükrünün müqabilində sənin nemətini eyniyəcək, artıracaq. Və hər bir halda sənin ləilə Allah sənə fayda verəcək. Allahın izniyle əgər sən Lə Allahın öz haqqlarını ödüyürsənsə, əgər sən Lə ilah dedin, o toxumu səpə, töküb basdırıb çıxdın, getdin və gələndə sənin orada heç nə yoxdusa və Lə o qədər səhlənkər olsan, sənin də Lə heç bir şey qalmayacaq. Əgər sən Lə ilah Allah deyib səmağa gəldinsə, əməlləri və artırmağa səy göstərməsən, ilmini artırmağa səy göstərməsən, haqqə dəvət etməyə səy göstərməsənsə, sən Lə ilah Allah atıp gedəcək. Eyni zamanda da insan da o cür. Əgər insan islama gəldi və onda olan elə-elə olan onun İslamı çox getməyəcək. Ondan arxayın o çox getməyəcək. İnsan lə ilə deyib islama gəldi, yanından insan əməllərə yanaşmalıdır. Əməllərə qaçmalıdır. Çünki onun lə ağac kimi su ilə böyümür. Əməllərlə böyüyür. Axilərlərlə təkərləməyənlə böyüyür. insan lə ilə deyib islama gəlib, Əməllərini təqiq edib, asilər etsə, o arxanı olsun ki, onun ağacı, onun Leyla kəliməsi inkişaf etdirəcək və nəqdir edirsə, ona heç bir fayda verə bilməyəcək. Və, e, və sonrası Allah tala ayəsinin ayənin arxasına buyurur ki, e, və Allah subhanə deyir ki, iman etmiş şəxsləri dünyada və axirətdən eyni yər sabit eləyir. Nə ilə? Həmən bu kəlimə ilə. Dünyada o sabit edəcək ki, dünyada sənin başıbı Allahın qədərlərindən biri gələ bilər. Övlət etkisi, mal etkisi, özün hər hansı bir xəstəliyyət yüksər, hər bir başı insanın iş gələ bilər. Və Allah səhələ sənin ləylallahından səni neynəyəcək? Sabit saxlayacaq. Bu, axirətdə də onun kimi. Qəbul suallarında səni təsdiqləyəcək, sənin yanında sabitləşəcək. Və qiyamət günü sənin əbədi odda qalmağı neynəyəcək? Mani eləyəcək. Eyni ilə də, yəni ağacın da onu kimi. Əgər sən də ağacı var, layiqincə baxsan, layiqincə alaqlardan təmizləsən və onu vaxtı vaxtından sulasan, onu gözəl baxsan, o müəyyən bir vaxtda çatandan sonra 30 nəfər də olsa ağacı neynəməyəcək? Yerindən tərpədə bilməyəcək və sənin də ləylalan o cür. Əgər sən ləylalanı deyib, onu düzgün rayət eləsən, onun tələblərin yerinə yetirib qadranlarından çəkinsən, sənin ləylalanı səviyyə çatacaq ki, sənin ləylalava nə bir şeytan vəsrəsə verəcək, nə bir çıxıntı olacaq, nə bir əziyyət olacaq və sənin başa gələn çətinliyyət hasamlarda da, Sevincə də, kədərdə də, çətinlikdə də, genişlikdə sən ləylə Allahın hesabını enəcəsən sabit qalacaq. Yəni, heç bir vəsvəsə, heç bir şeytan, heç bir e, cinlərdən və şeytan olan cinlər şeytanla gəlib sənə Ləilələnən ayrı bilməyəcəklər. Səni asillərə sürklə bilməyəcəklər. Səni cinayətə sürklə bilməyəcəklər. Səni Allah şəhri qoşmağa sürkləməyə bilməyəcək. Səni ağasillər eləməyə sürkləyə bilməyəcək. Və bu ayədə olan, yəni mömin e, Ləyla kəlməsi ilə məhz xurma ağacının yəni misalıdır. Ancaq hədisdə isə gələn, yəni peyğəmbərsən bildirdiyi yəni, o ağac hansı ağacdır ki, onun misalı yəni xurma ağacıdır və həqiqətən də Müsəlmanla da onun faydası ənli Leylondan onun, yəni e, nümunəsi kimidir. Yəni baxın görün ki, yəni peyğəmbər sə buyurur ki, e, onun ağacı, yəni e, e, onun ağacına heç bir yarpaq düşmür və bu da deyir, onu da misalı müsəlman yəni kimidir. Yəni ağacın e, yarpağı ona görə düşmür ki, yəni o ağacda heç bir şey zərərli yoxdur. O ağacı heç bir şey tullantı yoxdur. O ağacı heç biri Öz-özünə düşmür. Eyni ilə müsəlmanda kimi. Yəni, müsəlman hər attığı addımda, əgər Allah subhanələn savabını fikirləşirsə, o attığı adamda savab var, yoxsa yox. Eyni zamanda xurma ağacı o kimi. Yəni, xurma ağacı bizim gördüyümüz ağacların yarpaqları kim deyil. Payizə, töküçün, yağda yox, belə şey yoxdur. Yəni, onu özün kəsməsə neynəmir? Kəsirmir. Və kəsildiyin, kəsdiyin bu dağlarda da hər nədəsə nəyə var? Özünün savabı var. Hə, götür özünü. Onun budaqlarından, əgər kəsilirsə, onun budaqlarından, yəni vaxtı ilə yəni qəbirlərin üstünü örtərdilər, evlərin üstünü örtərdilər, meçidlərin üstünü örtərdilər. Onun gövdələrindən e, evlərin üstünü atmalar, ortalarına direk düzərdilər, aydındır. Onun xurmaları yeyilir, onun tumlarının isə heyvanları yeyir. O xurmaların sallandıq iplərdən isə ip kimi istifadə olunur. Yəni, o xurma ağacında, yəni, bizim bugünkü səhər-səhər e, kütələrə gidəndə o qadınların e, ağacını yapan süpürdikləri kimi deyil. Ondan heç nə tökülmür. Yəni, əbəzsiz, əbəzsiz yerə heç nə tökülmür. Ondan nəsə kəsirsənsə, məlisən onu istifadə edirsən. Eyni ilə də müsəlməndir onu kimi. Yəni, müsəlman hər addığı addımda Allah subhanə rizasını eləməlidir, fikirləşməyə istifadə edir. Çünki boş atdığı attımda heç bir savab yoxdursa, onun həmən əməlindən heç bir ona faydası yəni olmayacaq. Və e, eyni zamanda hədisi olan hikmətə baxın ki, və e, Peyğəmbər s.ə.v insanların gözünün qabağında olan nümunanı çəkdir. Bu da eyni zamanda Quranın üslubudur. Quranda Allah s.ə.v buyuruyor ki, Ələm tarə eləcə bəli keyfə xuliqatdir. Baxın, görür dəvəyə necə xalq olub. Yəni, dəvəni niyə görür dəvə misal çəkildir? At da var idi, eşşək də, və şey, e, eşşək də, itin, hər bir heyvan var idi. Çünki dəvəni Allah teyğəm insanlar nə indirdilər? Özləri yetişdirirlər, gözlərin qabağında böyürdürlər, o dəvənin xüsusiyyətlərini özlərin xüsusiyyətləri kimi bilirdilər, yəni o dəvənin bütün e, xarakteristikasını bilirdilər. Və baxın, görün, bir də bir bədəvi gəlib öz e, yoldaşını zinada ittiham elərinə deyir, deyir, mən biri cürəm, qadınım bu cürədir, uşaq başqa bir rəngdə də olub və yalnızca baxın, görür ki, bu bədəvi deyir, qoyun, e, dəvə sahibidir, yəni buna... Nə ayını yəni açıp başa salası döyükün lütfədir. orada emrolojiya belə gedib, belə gedib. Bəs o nə ilə başı salır? O dəvəylə. Deyir, sənin dəvələrin nə rəngdir? Deyir ki, falan-falan rəngdir. Onun içində falan-falan rənglər var, deyir. Deyir, hardan olub? Yəni sənin dəvən başqa yerə getdim ki, o dəvələrin içində olub da. Deyir ki, lə illəhün nəzəul irq. Deyir, ağın hansı təlobasının qamanı, deyir, çəkdir, imam, e, e, Ablu ebin Məhsudu Radiyalanu o 40 hədislə gəlib ki, insan 40 gündə nütfəyə qalın alaqızında onun şərhində İbn Rəzəbrəham ola gətirir ki, rivayət gətirir ki, bir rivayətə bildirir ki, yəni nütfə ana rəhəminə töküləndən sonra o nütfə 7 dənə nəsil tərpədir ya yəni, ana rəhmi tərbiədir və hansında üstün gəlirsə həmən lütfənid həmən o rəhəm götür və oxşalı dol ola bilər. Yəni ola bilər ki, insan evlənsin, özü də qardaqdır, ağdar ağdır, bir qarabala çıxsın. Yəni heç bir problem yoxdur. Ola bilər ki, hansı dedə-babasının kimsə qarşıq olub, aydındır? Və baxın görün ki, yəni e, peyğəmbər sallallamda həmin misalı o insanların gözünün qabağında olan ağacdan çəkir. Amma səhabələrdə isə, səhabələrdən isə onu Ə, səhralıqda yetkən ağızları oxşadırlar. Yəni, orada axtarmaya çalışırlar. Və en azamada İmam Buxar Rəhmə ola bu hədisi fəhmül fiqh, yəni, elmi fəhm etmək babında da gətirib, Yəni, bu birbaşa nə ədalət edir? fiqhə dəalət edir. Yəni, əgər insana misal çəkilirsə, ən birinci insan misal nə iləməlidir? Öz yandı öləsində oxşatmağa çalışmalıdır. Və sonra isə orada oxşarlıq tapmasa nə iləməlidir? Qıraq məsafə yəni yörəlməlidir. Və burada İbn-Ömərdə e, İbn deyilən ki, e, bunu deyil Peygamysə misal çəkəndə mənim insanların qəlbinə düşdü ki, yəni o Ə, səhrada hansısa bir ağaclardır? Yəni, o da necə bilərdi o? Yəni, ondan elədiyi tələfizdə bəlkən filan ağacdır, bəlkən filan. Çünki o ağaclar harada yeşilir? Səhraladır. Çünki xurma ə, yabanı bitki deyil. Xurma ev ə, bitkisi sayılır. Və İbn Ömər deyir ki, mənim isə qəlmət üçün ağacıdır, xurma ağacıdır. Amma gör, rivayətdə nədir? Fəstəhiyyətdir, utandım. Yəni, utandım ona görə yox ki, o xurma ağacı deyə. Yox Dir utanmadım Peyğəmbərimə verdisi ola gəlir. Yox, ona görə utandım ki, başqa ilvata gəlib ki, aramız Əbu Bəkir, Ömər var idi, onlar susmuşdular. Yəni bu bir başı olaraq bugünkü günkü müştəhid alimlərə, yəni müştəhid, yəni yeniyetmə tələbə nədir? Dəlildir ki, bir başa göstəricidir ki, ümmətin böyük alimləri qala-qala balacaların danışmağa nəyə yoxdur? Haqqı yoxdur. Yəni böyüyə sual verilməmiş, balacaya sual verilir. Böyük ola bilərdə, ona bilmirəm, deyirsən, balacadaysa, bir suala 40 tənə cavar, hansı istən seç. Aydındır. Baxın, gör, İbni Ömər, yəni deyir ki, başqa rivayətə gəlin, İbni Ömər deyir ki, mən onların ən 10-cularından da kiçiydim. Yəni, ənə başqa rivayətə gəlib ki, ən balacaları idim. Və başqa rivayətə gəlib ki, aramızda deyir, Bəkir, Ömər var idi və onlar deyir, sürdular. Yəni, baxın, görün, yəni sahabənin, əxlaqına baxın ki, yəni aralarında böyük insanlar, hörmətli insanlar, yəni məqbul olan müsəlman, cənnət-i mücələmiz müsəlman olduqları haqda hansı ki Peyğəmbər sallallahu səlləm Hara gedər deyərdi ki, mən Əbəkiləmər. Hətta olmasalar da belə. Yəni o cür insanlar olduqları halda İbnə Məradiyalar bildirir ki, mən utandım. Utandım deməyə ki, utandım ki, hətta haqq olsa belə, utandım ki, aramızda o sualın cavabını bilməyib sualnar var. Onlar məkanına, məqamına, elminə, ə, İslamda olan əziyyətinə, İslamda olan məqamına, zirvəsinə, cənnətdə olan zirvəsinə görə məndən üstünlərdi. Mən utandım onların qabağında deməyə və onun həyə edəndə nədir? Bu səbəb olub və hər tərəfə başqa hissə gəldiyi kimi al iman. Hayə nədir? <gülüyor> Şöbədən imandan bir şöbədir. Bir vaxta gəlib ki, "Fa lem tastay fasna mahşid. Əgər hayən nə elə." Yəni hayə nə İmanlandır. Yəni, insanın həyasının olması imanın nə ədalət eləyir? Onda olan imana. Amma həyasız olması isə nə ədalət eləyir? İmanla hər hansıda bir şöbənin olmamasına, yəni, dəalət eləyir. Və e, Peyğəmbər s. s. də e, cavabını demir və sahabələrdən cavab gözləyir və sahabələr görəndə ki, görəndə ki E, Məs Peyğəmbər s.ə.v. heçinə demədi və sonra özləri bildirilər ki, ya Resulullah, deyilən və Peyğəmbər s.ə.v. ki, o, deyir, xurma ağac idi. O, bu da Peyğəmbər s.ə.v. üslublarından idi ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v. Yəni, sual ərz edərdi və cavabın gözləyərdi, tələsməzdi. Hətta onlar axtarıb, axtarıb, sonra neynə edilər bildirəndən sonra. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.